este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este priotul Valeriu care va aduce lecțiunea 2C034 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Aceste lecțiuni au ca mesaj de bază un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță, apoi fiind preluate în cadrul studioului emisiunii Creștine Radio la care ascultați, au fost prelucrate în format de programe 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 17 din 2 Corinteni, capitolul 5, la care vom reveni de îndată ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, ereticii de la Dubrava. Tabloul cu care s-a încheiat episodul lecțiunii precedente era acesta. Ștefan și Peter iubeau amândoi pe Marișca, cea frumoasă și credincioasă, fără însă a cunoaște unul despre celălalt, că nu treau amândoi acelea sentimente pentru aceeași fată. Peter, care întotdeauna îl socotea pe Ștefan ca părintele lui duhovnicesc, se duce într-o zi și îi mărturisește lui Ștefan lucrul acesta, cerându-i sfat cum poate să se adreseze Mareșcăi. Închipuiți-vă că Peter vine să l întrebe pe Ștefan cum poate să-i comunice Marișcăi dragostea pentru ea și să o ceară în căsătorie, pe aceea pe care Ștefan o iubea și el în adâncul sufletului său foarte mult? Episodul din lecțiunea precedentă se încheie cu momentul în care Peter, după ce a mărturisit lui Ștefan dragostea lui pentru Marișca, îi cere sfat și să rog să mă aștepte sau, ce zici Ștefan, să las pentru mai târziu? Haideți acum să vedem... Reacția lui Ștefan la această situație Lângă fântâna unde stăteau de vorbă se făcu tăcere. Ștefan privi la lumea întunecată din jurul lui, cu un simțământ cum poate avusese Adam odinioară când se uitase pe pământ în jurul lui, dar nu mai vedea nicăieri paradisul pe care îl pierduse. Și Peter îl întreba pe el, tocmai pe el, el? Ștefan să-i dea un sfat? De ce nu spui nimic, Ștefan?" întrebă mirat Peter. O, nu e așa de ușor de dat un sfat?" zise Ștefan. Și de-abia putut să vorbească cu el prietenește. Așa de tare îl copleșea amărăciunea împotriva prietenului lui. Mă duc acasă acum. Mâine dimineață îți voi spune părerea mea." Bine, Ștefan, atunci vei face cum mă vei sfătui tu." deși mai mult mi-ar fi plăcut să mă duc acum la marișca, și totuși mă tem de asta. Dacă nu m-ar vrea, cred că n-aș putea supraviețui. Peter, adâncit în gânduri, nu mai așteptă răspunze la camaradul lui. Ajunse rătăcuți la locul unde drumurile lor se despărțeau. Ei își dă mâinile și fiecare plecă la treburile lui. Cei de la Ștefan de acasă se întrebară unde putea el să zobovească atât de mult. Mâncarea lui de la cină s-a răcit deja. Ei, poate că a rămas peste noapte la bunica, zise în sfârșit Betca și cu asta se liniștiră. Între timp, Ștefan stătea în grădină sub un păr și nu observă cum trăceau orele una după alta, până ce căzu peste el roa. Nu știa decât una și bună. Dacă Domnul Isus nu-l ajută în lupta în care se află, se va prăbuși. Oh, l-am adunat de pe drum ca să nu moară și acum vrea să-mi ia ce mi-este mai drag. Dar n-am să-i o dau pe Marișca, ce mai rămâne atunci dacă mi-o ia? Auzi, ci că n-ar supraviețui dacă nu l-ar vrea. Dar ce o să fac eu dacă cumva ea va fi a lui? El ar pleca de aici, iar eu aș rămâne aici și aș vedea-o zilnic. Și mai aș gândi zi și noapte la mireasa altuia și asta este păcat. Ah, nu, nu, Peter, nu, nu pot să-ți-o las. Ștefan se gândi la toate cuvintele pe care le spusese marișca, mai ales după boală. El simțea că are un drept să spere că ea ar fi deja a lui dacă ar fi întrebat-o în seara asta. Dar dacă se va duce Peter mâine dimineață la ea... N-ar avea niciun motiv să-l respingă Și el nu putea să o ia înaintea lui Peter Du-te acum!" Îți fătui parcă o voce ademenitoare în lăuntrul ei Poți să-i spui lui Peter mâine dimineață Că ea îți este deja promisă Pleacă de la mine, Satan!" Zise Ștefan îngrozit Cum aș putea eu uita mâine în ochii lui Peter Dacă l-aș înșela astăzi așa?" El are încredere în mine și se bizuie pe mine!" Nu!" Trebuie să-i dau un sfat. Ștefan simți cum se apropia de el puterea întunericului. El început să se roage. Cu lacrimea mare îi cerea domnului să nu-i ceară să-l iubească pe Peter așa de mult încât să-i lase pe Marișca. Dar domnul părea astăzi să fie necruțător. Trebuie să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Renunță la tine însuți. Ia-ți crucea și urmează-mă! Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ce vreți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Fiule, dă-mi inima ta! Așa și în mod asemănător vorbi Domnul prin Duhul Său cel Sfânt. El ceru inimii lui Ștefan să se sacrifice și aceasta durea, durea tare, tare mult. Ștefan crezuse că deja de mult își dăruise inima Domnului, dar acum simțea că nu era adevărat și că el nu are nici măcar putere să o facă. În jurul lui și în el, se făcu tuneric de plin, Căci în clipa în care își frângea mâinile și spunea, N-o las, Doamne, nu pot să o las, Îi se părea că persoana luminoasă, aducătoare de binecuvântare, Care îl înconjura de la convertirea lui, îl părăsise și el rămăsese singur. cu o vreme pe pământ ca mort, sau ca unul pe care o boală grea l-a doborât. Ii se părea ca o clipă din înspăimântătoarea eternitate care îi așteaptă pe cei ce au fost chemați și aleși, dar care n-au fost găsiți credincioși pentru că n-au răbdat până la sfârșit. Atunci Ștefan se îmbărbătă. O, Doamne Iisuse, ai milă de mine, întoarce-te înapoi la mine, pot să pierd și să dau totul, dar pe tine nu, numai ah, nu mă părăsi." Ție-ți dau inima mea, ia-o! o pe marișca lui Peter și tu dăruiește-te din nou mie, că-ți fără tine nu pot, Doamne! În livadă se făcu iarăși liniște. Vântul mișca crengile și scutura picături de rouă peste Ștefan, dar aceasta nu-l făcu să-și deschidea ploapele. El murise odată față de lume, acolo în localitatea N., unde diavolul și păcatul pierduse în el un sclav fidel. Odinioară murise față de păcat și poftă, dar acum a murit față de sine însuși și moartea aceasta era mult mai dureroasă. Totuși, acum și ea era înapoi a lui. El nu va mai trebui să se țintuiască pe sine însuși și pe vechiul Adam pe cruce, el era deja pironit acolo. Lupta se sfârșise, victoria câștigată și acum veni pacea și încă ce pace! Ștefan nu se încumetă nici să se miște, ca să nu piardă această pace necunoscută care întrece orice pricepere. Durerea, neliniștea, spaima, totul trecuse, rămase doar pacea. Când se ivire zorile și Peter de-abia se sculase, apărut deodată Ștefan. Azi noapte am meditat mult la cuvintele tale, zise Ștefan Grav, și cred că este voia Domnului ca tu să vorbești chiar astăzi cu Marișca. Dacă Dumnezeu i-a dat dragoste în inimă pentru tine, atunci ce va spune. Dacă nu, Peter, să știi, împotriva voii Domnului nu ne putem ridica, chiar dacă ne-ar cere să-i dăm și inima. Peter nu-și putea lua deloc ochii de la prietenul lui. Ștefan îi părea astăzi, nu știe de ce, cu mult mai mare ca oricând altădată. Citir apoi împreună scrisoarea domnului inginer, după aceea cuvântul lui Dumnezeu și la sfârșit se rugă Ștefan cu ardoare ca domnul să conducă toate problemele lui Peter spre gloria numelui său. Apoi se despărțiră. Mă duc acum să cosesc capătul de jos al fâneței noastre, zise Ștefan, și la Blașcu voi cosi o bucată. După aceea va veni Marișca ca să strângă fânul și atunci poți să te duci cu ea pe fâneață și să vorbiți unul cu altul. Oho, ce recunoscător îl ascultă Peter, când după o oră pășea lângă Marișca cu grebla spre fâneață, îl întâlnire nu departe de fântâne pe Ștefan cu coasa pe umăr. El se întorcea acasă de la muncă. Am cosit deja și la voi," le strigă el cu un zâmbet. Dar spunând acestea, nu se uita decât la Peter, ocolind cu grijă privirea strălucitoare a Marișcăi. Mulțumesc frumos, Ștefan!" Ea îi dă dumâna. El trebuie să o ia și astfel să privească și fața scumpă și dragă. El simți că ea îi va rămâne totdeauna dragă, dar și că are destulă putere ca să lase această mare fericire lui Peter. Nu vreau să vă rețin, zise el, ca să puteți aduna iarba câtă vreme este în umbră. E foarte crudă și altfel s-ar veșteji repede. Ei se uitară după el o vreme, cum pășea mai departe. Coasa de pe umărul lui strălucea în bătaia soarelui. Citim la Ieremia că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. cine poate să o cunoască? Într-adevăr, sunt atâtea iubiri ascunse în inimile noastre și atașamente față de lucrurile rele pe care nici măcar nu le bănuim. Numai Dumnezeu care le cunoaște aduce progresiv vremea să fim eliberați de una câte una. Nici Ștefan nu bănuia că va avea așa o luptă grea de dus cu sine însuși în departamentul sentimente. A trebuit ca Dumnezeu să orchestreze aceste împrejurări în care să fie legat cu inima de aceeași fată de care era legat și Peter și poziția lui fiind de duhovnic al lui Peter să-l oblige cu atât mai mult să ia seama la atitudinea pe care o va lua. Și-a dat seama atunci că numai puterea lui Dumnezeu îl poate susține și îl poate ajuta să treacă biruitor. Doamne le Tată Ceresc, te rugăm pentru toți cei care suntem copiii tăi să ne ajuți să-ți dăm voie, Doamne, să ne duci pe oriunde știi Tu în vederea eliberării desăvârșite de noi înșine, eliberare față de lume Eliberare față de păcat, eliberare față de noi înșine. Binecuvântează ascultarea acestui program cu un duh îndoit de cercetare, de lumină și de a ne face gata pentru a ne lăsa curățiți de tine cu privire la orice reminiscență a firii noastre vechi și a oricărei iubiri străine de tine. Amin. Ne casture riașe, peste mine vremu grele au trecut. Tu Isus cu brațul tare, mai sinut. Am trecut, birou, tvor, prin ce Corinteni, capitolul 5, versetul 17, sună astfel, căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dragi ascultătorii, a fi în Hristos, aceasta este taina vieții creștine, taina mântuirii, Taina nașterii din nou. În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel folosește de 170 de ori expresia În Hristos, prin Hristos. Cineva a numit-o magnifica obsesie, adică marele gând, marea frământare necurmată a apostolului neamurilor. Dar cum poți fi în Hristos? vine întrebarea. Răspunsul ne dă în mod simplu Cartea Sfântă, prin credință, așa cum găsim la Roman 5 cu versetul 1 și 10. Cine primește prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor al Său, acela a intrat în Hristos și Hristos a intrat în El, cum găsim scris la Efeseni 3 cu 17 sau Ioan 15 cu 4. Omenirea se împarte în două. O parte, cea mai mare, se află în Adam și o parte, mai mică, în Hristos. Orice om, fiecare om, se naște trupește în Adam, adică în păcat și sub blestemul morții. Și orice om, fiecare om care îl primește pe Domnul Isus Hristos prin credință ca mântuitor personal, se naște din nou, devine o făptură nouă, că cel, Domnul Isus, este al doilea Adam sau cel din urmă Adam, din care se nasc oamenii noi. Sunt două creații, prin Adam și prin Hristos. Prima creație, sau cum se mai zice vechea creație, nu mai este pe placul lui Dumnezeu din pricina păcatului în care a târât-o diavolul, de aceea Dumnezeu s-a gândit la o nouă creație prin noul Adam, Domnul Isus, Fiul Său. Prin nașterea din nou, adică prin primirea Domnului Isus ca mântuitor personal, orice om poate intra în noua creație sau noua împărăție a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune în lucrarea sa omilia 4 la Efeseni că Nașterea din nou este o a doua creațiune, căci din ceea ce nu eram, am fost aduși la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai înainte am murit, adică omul cel vechi, și ceea ce am devenit nu eram mai înainte. Apoi tot el ne spune în altă lucrare în omilia 11 la 2 Corinteni, dacă cineva a crezut în Hristos, a venit într-o altă creație, căci s-a născut de sus prin Duhul. Nimic din vechea creație, din vechea împărăție, din vechea lume, nu poate fi mutat în cea nouă. Cele două creații sunt vrăjmașe una celeilalte. Întrebarea care se pune este, cărei creații, cărei împărății aparținem? Sfântul Apostol Pavel spune limpede și categoric că Dumnezeu, mântuindu-ne, ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Vezi Coloseni 1, versetele 12-13. Cetățenia noastră de aici înainte este acolo, în împărăția Fiului Dragostei Lui. A fi născut din nou în Hristos înseamnă a fi născut pentru un ideal nou, pentru noi aspirații, pentru noi speranțe și pentru noi capacități cu care să atingem obiective cu totul noi. Hristos, Mântuitorul și Stăpânul nostru, ne-a dat o nouă viață. Numai și numai prin nașterea din nou în Hristos poate omul, nu numai să schimbe felul de viețuire, ci și să capete o nouă personalitate. Cât de limpede este arătată taina nașterii din nou în Sfânta Scriptură? Cum se face ea, adică prin credința în Domnul Isus, primirea Lui ca Mântuitor și prin sămânța care nu poate putrezi, adică Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, așa cum arată la 1 Petru 1 cu 23. Ca să ne aducă în noua sa împărăție, Dumnezeu trebuie să facă ceva nou în noi, adică trebuie să ne facă făpturi noi, creaturi noi, care pot trăi în creația cea nouă. Dacă nu suntem creați din nou, noi nu putem fi potriviți pentru noua împărăție. Ce este născut din carne, este carne. Și carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul la Ioan 3 cu 6 și la 1 Corinteni 15 cu 50. Oricât de învățată, oricât de cultivată, oricât de îmbunătățită ar fi ea, carnea adică firea pământească, este tot carne. Potrivirea noastră pentru noua împărăție este determinată de creația căreia îi aparținem. Aparținem vechii creații sau celei noi? Să nu uităm, ceea ce aparține vechii creații nu poate trece niciodată în cea nouă. Dumnezeu a vrut să ne aibă pentru sine, dar El nu putea să ne ducă așa cum eram în ceea ce a plănuit El. Așa că El ne-a lichidat mai întâi prin crucea lui Hristos și apoi, prin înviere, ne-a dat o viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o nouă creatură. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Fiind acum creaturi noi, cu o nouă fire, cu o nouă natură și cu o minte nouă, putem intra în noua împărăție, în noua lume a lui Dumnezeu. Crucea a fost mijlocul folosit de Dumnezeu ca să pună capăt lucrurilor vechi. Cineva spunea, cel mai mare negativ din univers este crucea, căci prin ea Dumnezeu a aruncat afară tot ce nu era din sine. Cel mai mare pozitiv din lume este învierea, căci prin ea Dumnezeu a adus la ființă tot ceea ce vrea El să aibă în noua creațiune. Cele vechi s-au dus, spune cuvântul, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În acela care s-a petrecut lucrarea nașterii din nou, se vede o schimbare totală, chiar dacă unele apăcături ale vechii lui firi se mai observă icicolo. Cu timpul, pe măsura creșterii omului cel nou, ele dispar cu totul. Frunzele vechi, care au rămas pe copaci toamna și iarna, cad primăvara. Am văzut un gard viu care a stat toată iarna cu frunzele uscate pe el. Nici bruma, nici vântul iernii nu le-a dat jos. Primăvara le-a înlăturat curând, căci viața nouă, de la o parte pe cea veche, o înlătură ca pe ceva nepotrivit. Stricăciunile noastre vechi sunt înlăturate prin creșterea harurilor cele noi. În măsura în care îmbobocește viața cea nouă, lucrurile vechi ale stării noastre dinainte sunt silite să plece de la noi. Înțelepciunea noastră stă în a trăi în apropiere de Dumnezeu pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să ne întărească toate harurile, iar puterea care alungă păcatul să lucreze asupra vieții noastre. Frunzele noi ale Harului să alunge pornirile și obișnuințele vechi, uscate și păcătoase. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nașterea din nou, făptura cea nouă, este condiționată de intrarea în Domnul Isus Hristos. Dacă, iată condiția. Deci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, altfel nu. Întoarcerea la Dumnezeu, adică pocăința adevărată, duce pe om în Hristos și acolo devine și se păstrează om nou. Care este starea ta, dragul meu? Să nu-ți cadă rău întrebarea. Este spre binele tău de acum și cel din veșnicie. În continuare, la versetul 18, citim. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Nașterea noastră din nou, înnoirea tuturor lucrurilor, mântuirea și fericirea noastră veșnică, toate sunt lucrările lui Dumnezeu, totul e harul său nemărginit. Pentru toate lui îi se cuvine mulțumire și slavă acum și în vecii vecilor. Amin. Lucrurile vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Viața mea de copil al lui Dumnezeu nu mai aparține acestei lumii. Nădejdea mea nu mai are nimic a face cu nădejdile pământești, ci cu împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea noastră stă în împăcarea noastră cu Dumnezeu, căci păcatul în care ne-am născut și în care am trăit ne-a pus într-o stare de vrăjmășie față de Dumnezeu și față de dreptatea Lui. Dumnezeu însă, în dragostea Lui, a găsit calea cea mai nimerită ca să ne împace cu Sine, trimețând pe Fiul Său să ne plătească datoria față de dreptatea Sa veșnică pe care am călcat-o. Domnul Isus a ispășit păcatul nostru prin moartea Sa pe cruce și astfel suntem împăcați cu Dumnezeu dacă vrem să-L primim prin credință ca mântuitor al nostru. Dumnezeu mă vede drept și sfânt prin Isus Hristos. Am devenit copilul și prietenul său prin Isus Hristos. Împărăția lui cea veșnică și fericită este pregătită prin Isus Hristos, fie-i binecuvântat numele. Prin Domnul Isus Hristos am fost împăcați cu Dumnezeu pentru că El nu este numai mântuitorul nostru, ci și mirele nostru. Toți cei mântuiți la un loc formează biserica sau mireasa lui Hristos, cum vedem la 2 Corinteni 11 cu 2 și în alte locuri. O femeie văduvă a căzut în mari datorii din care nu mai putea scăpa. Un prieten o și în marea lui iubire față de ea o ia în căsătorie. Abia s-a terminat ceremonia căsătoriei și femeia a scăpat de povară căci toate datoriile ei trecuseră asupra soțului ei care le-a achitat cu dragoste. Așa a făcut Domnul Isus. Toate datoriile noastre le-a plătit cu prisosință, iar noi... Liberi și fericiți, am intrat în moștenirea lui veșnică. Iubiți ascultători, nădăjduim că toți cei care n-au intrat încă în moștenirea lui veșnică vor face lucrul acesta acum înainte să încheiem programul. Vă aducem aici la cunoștință încheierea programului 2C034 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții dorind ca toți să facem parte din mireasa Domnului Isus Hristos. Amin. Cuvântă-și asupra Alparului Jertfă-n nouă ți dă. Noi te binecuvântăm Și te lăudăm Când te dăm Și sunteți îți dăm Doamne-n Te laudăm, te lăudăm, nou și, și sfânt, sfânt